«Після вечері ми завалимося у Спроу, адже це наш прощальний вечір. Там з божою допомогою зможемо протриматися до третьої ранку. А потім, дивись, щось іще підвернеться», – додав Клод. «Але ж вам треба як слід виспатися перед дорогою». «Висипатися?» – перепитав Юстас. «Слухай, старий, ти що справді уявляєш, що ми збираємося сьогодні спати?» «Очевидь, я вже не той, що раніше». У тому сенсі, що нічні гулянки вже не приносять мені такого задоволення, як кілька років тому, коли я навчався в Оксфорді, бал у Ковенгадені, до шостої ранку, сніданок у Хаммамсі і бійка з ринковими торговцями як безкоштовний додаток. Це було саме те, що лікар прописав. Тепер мені рідко вдається протриматися довше другої ночі. А близнюки саме в цей час тільки-но розпочинають свої веселощі. Як я пригадую, після спроу ми вирушили грати в рулетку з якимось типом, якого ніхто з нас раніше в очі не бачив. І додому ми повернулися лише близько дев'ятої. Мушу визнати, до цього часу я відчув, що втрачаю колишню бадьорість. У мене ледве вистачило сил попрощатися з близнюками, побажати їм приємної подорожі та успішної кар'єри в Південній Африці. Після чого я звалився в ліжко. Уже засинаючи, я чув, як юні башкетники співають під холодним душем, наче жайворонки, час від часу вигукуючи дживсу, щоб той швидше ніс яєчню з беконом. Прокинувся я о другій годині дня. Судячи з внутрішніх відчуттів, у мене не було жодного шансу отримати сертифікат комітету з контролю за свіжістю продуктів. Але душу мою гріла думка, що в цей самий час близнюки, спершись на поручні верхньої палуби океанського лайнера, кидають прощальний погляд на рідну землю. Саме тому мене ледь удар не схопив, коли двері розчинилися, і в спальню зайшов Клод. «Привіт, Берті!» – сказав він. «Ну як виспався? Якщо до того, щоб перекусити?» Я ще не огоптався від жахів, які мучили мене з тієї миті, як я провалився в важкий сон, і спершу вирішив, що це ще один кошмар, найжахливіший із усіх. І тільки коли Клод сів мені на ноги, я переконався, що маю справу з суворою реальністю. «О, чорт!» – застогнав я. «Якого біса ти тут робиш?» Клод докірливо похитав головою. «Хіба так зустрічають гостей Берті?» З осудом сказав він. «Адже тільки вчора ти жалкував, що я не можу затриматися довше. Ну, ось твоя мрія здійснилася, і я затримався». «Але чому ти не поплив до Південної Африки?» «Так я й знав, що ти про це запитаєш», – сказав Клод. «Справа ось у чому, старий. Пам'ятаєш дівчину, з якою ти мене вчора познайомив у спроу?» «Дівчину? Яку дівчину?» «Там була всього одна дівчина», – холодно відповів Клод, «Принаймні одна, гідна уваги, Меріон Уордор. Я ще танцював з нею весь час, якщо пам'ятаєш». Тут я почав щось пригадувати. «Я давно знайомий з Меріон Уордор. Прекрасна дівчина. Зараз вона грає в тій опереті, яку дають в Аполлоні. Так, точно, вона справді була з компанією в Спроу, і близнюки попросили мене їх познайомити». У нас із неї повне єднання душ, Берті, сказав Клод. Я зрозумів це на початку першої години, і що більше думаю про неї, то більше впевнююсь у цьому. Таке іноді трапляється. Ну, коли два серця б'ються як одне, і, і так далі. Одним словом, на вокзалі Ватерлоу я втік від Юстаса і примчав сюди. Мені зовсім не вподоби тягнутися до Південної Африки і залишати таку дівчину в Англії. «Я знаю, ти скажеш, що треба думати про інтереси імперії, що наші колонії потребують допомоги і все таке, але я нічого не можу з собою вдіяти». «Зрештою, розсудливо зауважив Клод, Південна Африка обходилася досі без мене. Думаю, обійдеться і надалі». «А як же Ван Елстін? Чи як його там? Він же на тебе чекає?» «Ну, він отримає Юстаса. І цього з нього вистачить». Юстас чудовий хлопець, напевно, стане там фінансовим магнатом. Я із цікавістю спостерігатиму за його запаморочливою кар'єрою, а зараз, вибач, Берті, піду попрошуджився приготувати його знамениту, тонізуючу суміш. З якоїсь незрозумілої причини у мене трохи болить голова.